Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. pasal pada menyatakan barang hmm. yang tidak sah tidak jadi nikah melaka dengan dengan mak gapo baginya tak jadi nikah melaka dengan dia hmm. hasya kata ai minal arkani daripada rukun-rukun wasyurut dan syarat-syarat aa -syarat. ha. Sahabat rukun ni Ia nak jadi Perjuzuk Kakah ha, Tak ada juzuk Ia tak jadi uh, Kita nak buat bubur kaca Kaca tak ada Itu ha, dia panggil juzuk Tak ada Tak sah Bubur Tak jadi bubur ha, Kaca Malaikah kena ada Satunya kaca Itu ha, dia panggil dia panggil rukun <coughs> Air Nah, Ada kaca saja Air tak ada Tak ada bubur Kaca-kaca ha, ada goreng Ha apa tu, Nah, atur hukum diantara dia. Apa tu syarat. Ha, syarat tu hak luar lah. Bukan juzuk dia syarat. Tapi terhati nak jadi dia juga. Seperti kata ada kaca, ada air. Panang hubungan dengan popi tak ada. Ah, ha, tu syarat. Bukan juzuk, pilih. Ha, ah, panggil syarat. Kalau api tu, juzuk bubur tak makai lah. Hmm, Tak salah nak makai dia, dia makai lidah kita. Juga panggil syarat Yang terhati atas nak jadi bubur Kena ada pergi bubuk Haa tu dia Lepas ada syarat Setiap cara bubuk dia tu Haa ada lagu mana Haa tu lah dia Kena ngaji syarat Dia tak, tak ada bubuk kau Hmm Ada dah air Juzuk dia Ada dah penamoni kacang Haa, haa tu juzuk dia rukun <coughs> Ada pula gula Haa Nak manis tak Ah, ha, tu hak sunat juga ha, Hak sunat tak apalah Kena masuk garis Tidak cerok Ah, ha, Tu hak sunat tu Yang tak buat garis Dia cerok rupo tu Ah, ha, Tu Lepas kena tahu Kaipiak cagawak awak rupo tu Mena Belajar jugak Lahan no Ambil saka Rubo Ambil kaca Rubo Ambil air Rupo malah Rupo lah ha, tu. Ha, tu tiwi, ti tu. Ha, Apa cerok Ah, Curok kaca tu Haa Tu kenal tiwiti Kaipiak Nama tak tu Haa Ibadat Maya Apa-apa pun lah Dutu tak dapat tidak kita kena kenal rukunnya nak jadi kedak nikah ni nak sah kedak nikah ni ha tu dia Setelah munak kunak tu nak jadi dia tu kena ada rukun-rukun ha inilah ma yasihun nikahu illa bihi ha tu ada nak menikah dah ni mesti tak lagi rukun nikah ha tu dia ha hello anak dah hmm. baik Uh, ini nak jadi dia tu kena rukun dan kena syarat-syarat dia. Hmm. Lalu tu kata musnah kita. Wa la yasihuu 'aqdun nikahi illa biwaliyin. Dan tidak sah boleh nak akad nikah ni idopah ni awak panggil idafat lil bayan asiah tu weyak tu wala yasihhu aqdun nikah ay aqdun huwan nikah bal idafatun lil bayan kan ana nikah tu ada pakai makna akad ada nikah pakai makna wati asline ada nikah makna akad tiba-tiba akad nikah ah dia panggil idafat lil bayan akad ialah nikah tak sah akad nikah Illa bi waliyin Malaika kena ada wali Ada yang memerintah pada mengakad Tu wali Yang memerintah pada mengakad tu kena ada wali Wali itu dikaitkan adlin hmm. Nak hadir Nak keluar hmm. wali itu yang fasik, Tak semayah Mabuk Itu walaupun dia pada asal wali bila dia tu tak semaya ha, Menyebabkan dia tu Jatuh dia lepas Maknanya dia panggil keluar Daripada ta'ak Menyebabkan wilayah dia tak ada ha, Sipat pemerintahan Tak ada di dia ha, Lalu tu lah kalau kaca nikahnya dia Tak sah dia panggil Sebab ha, tu kadang-kadang susah juga nah, Nak kahwin anak Pak ada ha, Nak ambil wali nak suruh pak Ha, tak Allah pak tu duk duk mabuk tu pak tak semayan ke ah ha, tak boleh jadi wali kalau dia nikah juga tak sah bila dia sendiri tak nak akad dia nak wakil kat emen tak le sebab dia dia tak ada ah ha, tu susah tu nak minta daripada lain pak dah tu susah tu mm <coughs> ah ha, kata dia nak bi waliyyin adlin wa fi ba'dinu dan ada pada setengah-setengah nuskah mata kitab tu mari dengar apa? bi waliyin zakari alah ah, tu ah, dengan wali yang lelaki oh hmm. ah, wali tidak ada perempuan wali pada akad nikah tu yang memerintah pada nak akad nikah tu kena lelaki Anuska ha, ni seorah dengan Waliyin Zakari Tapi dalam hasiah tu ada kata Pauluhu wa fi ba'din Nusafi bi waliyin Zakari Wan nuskhatul ula Itulah awla ha, Tulisan nak supa kelima Tapi baca tak supa Wan nuskhatul ula Nuskhat ia dulu itu awla Lebih mualat pada nuskhat ni Mana nuskhat dulu Dia ha, kata illa bi waliyin Kait dengan adli Adapun naskah ni wali yang lelaki. Haa. Mula-mula nu, nuskoh. Sebab apa? Li anna rata. Kerana kelakian itu. Satakti fi kalamihi. Hak tu lagi kadata. Pada kalam muslana sendiri. Kalau naskah ni ada zakari. Sikit lagi sebut pula zakari. Orang panggil lazim bule-ula. Fa yalzamut tikraru ala nuskotit taniyati dunal ula. Ha, naskah dulu dah ah. Ha, la laa izla yu'lamu min zukuratu kana tidak ditahwi daripada naskah ni akan kelakian li anna lafdzul wali pad yutlaku alal mar'ati. Ah, ha, tu dia nah. <coughs> ha, kerana lafaz wali saat ni tu terkadang diitlak juga atas perempuan fa innal waliya karena wali di sini ngamanna malahul wilaya wa huwa yashmalu dzakara wal untha lelaki ah, perempuan tak ada kena kata waliyatun ndaklah karena murak dengan wali itu manlahu wilayatun mereka yang sabit baginya ah, pemerintahan bila orang sifat dengan ah, pemerintahan Ha, Pai memerintah maka orang tu panggil pemerintah ha, tapi pemerintah jadi maksud di sini pemerintah pada nak mengkahwinkan anak tu kena dia akat nak kata aku mengkahwinkan di kau tu kerja siapa tu tu kala pak bapak dia tu lah ha, bapak dia tu bapak lain tak boleh walau anak akat dia pera kecil merah-merah hingga siapa buat bint dia tu baya hukah raya tu lagi ah, dia wak beng je Orang beri anak kita tepung oh kata beli Beli tak sah mula lah ke beli kan Orang merdeka ah, Tak sah Tapi kalau ni tak tahu hukum Panggil belakang Budak ni dia beli Beli mana Anak apa Anak Rais La ha, Beli kan nak ah, Lepas tu pak dia izin Suruh kita wak beng ke kita ah, Orang tak tahu hukum ke si ha? Wak beng ke dia Zainab bin ah, Misalnya dia nama Muhammad Zainab bin Muhammad Anak dia mahu kau tahu remone tak ada anak. Ha, anak anak dia beli orang. Ha, salah siapa pula dah beli. Beli anak orang. Ha, orang Medekah. Ha, lepas tu pak dia tu izin untuk dia tu buat anak. Hai tak boleh buat anak akad saja je. Anak panggil saja. Hmm, dia, dia. haram hukumnya. Ha, dia berlaku belaka tu. Dia buat binc ke dia. Pabila tu sebab puharam, sebab dia banyak perkara tu. Satunya wali tak ada jadi Pasal dia bukan bapak Bukan nasak dia wali tu Haa tu tengok tu hukum Halusi dia jaga Bila dia nikah dengan dia Tak sah bila. Hmm, Haa nak Sahabat tu kata wali ni Mana orang yang Sabit baginya merintah Haa bermakna kata pemerintah Bukan pemerintah Orang oh, rakyat sana dah Anak-anak dia tu rakyat dia dah Anak-anak dia tu rakyat dia lah dia lah pemerintah bila nak nikah nak dia dia lah ha, sama ada dia sendiri ataupun dia nak work -in. misal rolik kita ada work kita email lah ha, tak apa lah uh, <coughs> man lahu wilayah kata melekat pina zakar lelaki wal unsar kamar afadahu al midani وَبِهِ يَسْكُطُمَا لِلْقَلْيُوبِ مِنَ الْيَعْتِرَةِ وَإِنْ تَبِعُوا الْمُحَشِّ Muhasish sini Syekh Al-Barmawi Baik Kalau begitu وَهُوَا اِحْتِرَازٌ عَنِ الْأُنْسَى دَنْ يَئِتُ Perkataan kait kata Zakarun Lelaki itu احتirazun Nak tak wila nak wisah kait dah tu احتirazun mas ia nak jadi khabar tu, tu naih sewasa tak weh? Ihtirazun ay muhtarazumbih Haa, tak weh uh, dia di Dia pun dikeluar dengannya Anil umsa Anil umsa Haa, tu dah syahada tu Nah, ihtirazun anil umsa Ay muhtarazumbihi Anil umsa, ingat gitulah. lah Ibarat temulah lain kali Hmm dikeluar dengannya daripada perempuan apa dia itiraf fa maka bahwasanya al unsar perempuan ni ibu walaupun ibu bujuruh ibu ni semayalah perempuan ni salihah lah bila nak kahwin anak dia la tu zawiju perempuannya tak boleh mengkawin ia <coughs> nafsuha akad dirinya sendiri tak boleh Ha, dia nak mengkahwin diri dia sendiri tak boleh. Ha, dia kenal ke satu lelaki ke apakah tak boleh dah. Pakai dia ha. sendiri mengkahwin ke diri dia, aku mengkahwin ke diri akan dikau, akan diri aku. Oh tak boleh. Ha perempuan diri akak. Nah. Ha, aku mengkahwin akan dikau, tuju pada nak jadi suami dia. Akan daku akan diri aku. Ha, tak sah. Anakkah tak sah. Pasal perempuan lah tu zawiju. Nafsaha. Diri-sendiri tak boleh nak mengkahwin. Wala zairaha. Tak, tak boleh nak mengkahwin. Kan yang lain nak mengkahwin anak dia. Tak boleh. Haa. Kata adalah hasiah tu. Pada kata. Wa qawluhu fa inna ha la tu nafsaha. Fala yasihhu. Tak kala tu maka tidak sah Antubashira Bahawa mubasyarah Tazwijanapsiha ha, Nak sedirikan Mengkahwin dirinya mubasyarah Nak bersenang, nak menyedari Maknanya nak melakulah terpanggil kot tu Nak melaku, melaku Maka tidak sah bahawa melaku Ia, ia apa dia Al-Unsa Tazwijanapsiha Nak melaku ia akan Mengkahwin dirinya, tak boleh dia nak akad sendirilah maknanya tak boleh walau ha rajah walau bi idnil dan jika kala dengan izin oleh wali pak dia izin ke dia ha pak dia kata pada anak dia si Zainab misalnya ha al Zainab aku izinhlah kamu pada meng mengkahwinkanmu dirimu tu ha akasianum ha aku izin kamu pada mengkahwinkan <coughs> si Anu tu akan dirimu aku, aku izin kemu walau gitu pun tak boleh haa ya tengok dah haa ni al-rijalu kawamu na'ala nisa kita kira lelaki ni juru kakau di atas perempuan-perempuan haa tu apa perempuan ni orang panggil di bawah jagaan ha, si lelaki hmm tuk. tapi dunia hari ni tu nak jauh jadi setara lah jelah ha hukum tak boleh ha, walau bi idnil waliy ah ha, nah janganlah jadi mengaji tinggi-tinggi oh. oh apa tu ha bila gini boleh pada hak lelaki tak ada mengaji mana, ai ha, nak kontrol dia tak boleh ha betul dia walau bi idnil waliy ila yaliqu bi mahasil adati kerana tidak layak dengan keelakkan adat Oleh dukhuluha nikahi ah ha, termasuknya apa dia unsah fin nikah pada akad nikah itu ha pasal lima qusida minha kerana barang dia dikosakkan darinya ha, dimang, apa dia dimaksudkan darinya dari unsah gapo minal haya'i ha, daripada malu hmm tu dia aa ha, wa zikrihi lalu wa dan tidak sebutnya aslan ha tu dia deh <tuh> wa wa la ghayraha dan tak boleh apa ni tak boleh Uh, mengkahwin ke orang lain Ay tuzawiju ghairaha La tak boleh tu Bi wilayatin uh, Dengan jalan merintah Mana dia sendiri nak akak Anak dia nak kahwin Tak boleh Walak wakalatin Tak boleh dengan jalan dia nak berwakil pada tuk ime uh, Muqsi zainak lah uh, Nak wakil uh, wilayah kepada tuk ime Pada mengkahwin ke anak taulid Likabarin Karena hati المرأة المرأة ha, tidak boleh Mengkahwin oleh perempuan Akan perempuan Dan tak boleh mengkahwin oleh perempuan Akan dirinya Itu ha, mari pada hadith hmm. Tapi, ha, awak mai tapi sikit Nak kata kan, no dunia berubah Al-alamu tarayiru kan ha, Nak berubah semua dunia ni kan Ah ha, silik berganti sekali itu sekali ini ke akan begitu ke begini ah ha, hukum buat taruh kalau ni berlaku ini dia naam dia kata tetapi ah ha, nak menolak tauhid tu apa kata kalau di zaman dunia dah bertukar perempuan jadi pemerintah besar ah ha, ke zaman berlaku zaman dulu balqis tu raja besar tu Tino dia perempuan dia raja balqis tu ah ha, masuk nabi Sulaiman Sakai dia tu ha, Dia perempuan dia raja Orang takut murid lakar ke dia tu Haa boleh hadir ha, Takut-takut perempuan nak takhtar kerajaan Jadi imam masak Haa tu apa nak kata Naam kata dia Tetapi Jika merintah Haa Jika berpaling perempuan Haa jika apa dia Jika Kita nak panggil apa tawallat tawalla ja ya tawalla tulah ha jika memerintah oleh perempuan akan al uzma imam sah katakanlah oh raja perempuan ha tengok sebenarnya naga tu bukan ya, dah. Kau dah presiden juga eh? ha banyak dah perempuan-perempuan ha tu bukan dia imam lagi ha ha tu pratana ati bedi tu panggil dak ha, presiden tu ha ni imama ah. Oh pemimpin kata kelas tapi bila sebut han ni tu syek kita berdoa wal iazu billahi taala aamiin zalilah minta jauh lah. Ah uh, dikatakan latik perempuan jadi imamah sah Ah oh, kalau aku tu. Ha huh? tak apa. Nafajat ah ahkamuha ah boleh hukuman dia. Ah boleh sebab dia apa dia? Bukan dia antara lain bila tak ada tak ada wali kha Ah ha, bolehlah. Ah ha, bagi kepada wali raja yang panggil. Hmm tu dia. Nafazat ahkamuha wa darurah Karena darurah kan panggil campin tu. Kalau tak talih juga kan jadi berzina. Ah tu dia. Kama qalahu Ibnu Abdissalam wa ghayruhu kata begitu. Kalau begitu Apabila begitu waqiasuhu sihatu tazwijihah ghairaha m hmm, sohla oleh mengkawinnya nya apa dia almarah hak yang apa ni mempunyai imamah tu akan ghairah boleh dia mengahwin bilwilayatil ammah dia dengan wilayah ammah ha as-sultan masalah dia as-sultan waliy man la waliyalahu sultan lah jadi wali bagi orang tidak ada wali khah mananya Ah seperti kita kata orang ni dia jadi muallaf masuk Islam ah tak ada lah wali khah tu. Ah dalam tu kena pergi kepada wali sultan wali raja. Bagiolah izin pada mengahwin tu. Ah kemudian katakanlah raja tu perempuan ah misal adik-adik tu. Ah bolehlah salah dia mengahwin dengan orang lain bil kalau terjadi macam tu. Ah tu hukum buat tahu. Nah Hmmm... <clears throat> lah kita Dah dulu kata Nak jadi wali Kena lelaki ha, Sebab itu dalam nuskah ni dia kait kata Apa dia Biwaliyin zakari Ada pun nuskah dulu tak ada La yasihhu abdul nikahi Illa biwaliyin ha, Sekarang tu yang mata Jadi ada setengah nuskah Biwaliyin zakari ha, Ada gitu lagi Itu ha, di segi nuskah Eh ha, kerana mari hadith, tengok, lagi, lagi, di pada hadis tengok qauluhu la wala yasihu aqdun nikah tarikh panjang di akhir dia kata li khabari bani hibban kerana hadis yang diriwayatkan oleh ibnu hibban dalam kitab sahih dia bi sahihihi lafaz hadisnya illa bi waliyin wa shahidai ha, hadis tidak ada perkahwinan Malahnya tidak ada kahwin, malaheya dengan wali dan dua saksi yang adil. Ha. Kalau gitu, w maka namin nikahin ala gairidalika. Barang yang adalah ia apa barang? Daripada nikah atau lain pada zalikal tu Nikah yang tak ada wali ko atau wali pasi ko. Ah ha, bapak tak semai apabila nak kahwin bapak tu yang mengakak tu bapak tu yang mewakili apa ha, batalun ah there nah ha, maka itu batal nikah tu ha kalau kau ni pula in tashu dulu dia ha maka jika berebut-rebut mereka itu hok ni takleik pada apa Wali ramah Haa berbuk Wali ramah Bahasa mana wali ramah Kata wali sedara Wali pak sedara Haa sedara ramah Zainal tu ada kakak dia Beberapa orang Adiknya misalnya Nah dia pak limonnya beradik Ah, ha, lelaki semua limon lah wali dia Haa tu Lepas tu kau dah berbuk Haa oh, dia ha, ada juga pasal tu Ah, ha, kalau balas tu Fasultan Nak pergi ke sultan lah Ayah kira dah tu Oh ni boleh ni tak boleh jadi jadi Siapa nak jadi pekelahi itu. Nak nikah adik ni Gegeh Haa Ada satu Haa nah, ha, Haa Bapa intasyah Ya bahasa dia ada ramah Lima orang ya, wali Kata dia tak seru ko dia tu oh, no. Haa Macam-macam kan Lalu kata dia Fasultan Wali Malla Wali Ya lah Haa ah, Di kotnu pula lah Ayah basah sini Nak pergi ke wali Hatta maka sultan lah wali bagi orang yang tidak, ada wali, yang tidak ada wali khah wali khah dia ada berubuk nah, dia jadi bihiri nah, dia juga lah kita panggil bihiri nah, dia jadi masalah nah itu kena pergi kepada sultan Ah, pergi kepada sultan khodi Pak kita ni tak ada sultan pergi kepada khodi walaupun khodi dia panggil khodis daruri nah hmm, tu dia wa qasada al musannifu at tabarruka bil hadis ah qasa oleh musannad kita tu akan ambil berkat dengan hadis baik dia kata la yasihu aqdun nikah illa bi waliyyin wal isharati ilaihi wa illa apa saya cerita bistira til adalati fi kalamihi um apalah dengan sekali lagi dan Sambungnya tu. Uh, sambung ah bagi pada bacaan saat ni tu wala farqa. wala farqa bil wali dan tidak ada Para' lah pada wali itu bainal khass Wali yang tertentu. Kata bapak, nenek dengan kat atas tak ada situ saudara, tak ada situ pak saudara tu punya wali khas namanya waliam waliam majesul sultan qadi tadi tu wali am dalam wilayah dia semua dia anak rakyat dia Haa, dalam negeri dia dia lah pemerintah secara umum tak ada wali khas wali am je panggil Itu tu dia sawa ukana bi nafsihi tak ada farak tu antara wali yang khas wali yang am dan sama saja adalah ia Al-wali saat ini tu Binafsihi Dia sendiri mengakak Macamnya bapak Bapak sendiri akak Aumakzunihi Ataupun orang Jadi izinnya ha, Orang jadi izin bagi wali ha, Pak okey kita ime Pak kita sini juga lagu tu hmm, Wali kita sini juga Pasal ha, satu tugas tu ime tu Tak pandai pasal tak akak sendiri ha, Okey kita ime Jagalah hakak sendiri tu. Ah ha, seperti siapa nak misal amak zoom tu, kawaqilihi. Ha, ah seperti wakilnya, wakil wali. Ah ha, tu imel lah. Ah ha, masa jamoh ke ket i meh pada menikah anak mo misalnya. Ah bawa ke ket lah pada menikah ke adik mo misalnya. Dengan si Anung tu, belajarlah pháp ju tak nan le. Video wakil, aku wakilkan di kau Loh semua tak besedek kecek lah tu. Hai, bila nak masuk wakil ni oi, mari kan tikau juguk Pada menikahkan adik mo ni. Ah, hamba tak leh ajin nak aku. <laughs> Masalah. Ah, ha, tu belik be tikau tu. Ha, hamba macam kapung ke ha, kampung ah. nah. Ah, mo okay, pergi ke Temengdeh menikah anak hamba tu. Ah, ha, sianun. Dukok tu. Hmm. Pada balik pabbak wakil ni balik orang timo. Ke tak ada syarat nak kata kapok lah Adiyam nah, saja so, jangan-jangan tolak je tolak alih ni. Eh? Maksud tolaklah mano? Namo tu tung gudang je, bu shopping tu. Bukan tu. Tolak Mana tak tak timo dengan halang, ha, tak ada salah bagai lain. Ha, tiup bangir rak. Syaratnya tidak rak je. Ya? Orang mewah ke gapo kita diam cukup dah. Ambo okey tak timo ni, pada menikah nak ambo ada juga, tengok nak jadi tuk-email ke, okey banyak no, no, no, no, no, no, no. atau ah, anak, tidak mahu okey haa, beratnya, nak no, jadi tuk-email sangat itu ke, nak kata gitu pada engkau buh, nak no, jadi tuk-email sangat belajar dah, nak kakak apa lah orang main okey, no, aku nak no, kata aku mana senyak, tak apa dah, sutrik haa, <coughs> <coughs> jadilah itu haa, tak <tuh. coughs> apa ah, tu. hmmm, buh, tiba-tiba, oh, jadi tuk-email haa, itu dia dia kata, ngaji dulu Ha. Seperti wakilnya awil kaimi makamahu, ataupun ia berdiri pada tempatnya, tempat wali. Seperti siapa weh? Wahwal hakim, ah, hakim engda fakdil waliji awreybatih. Ketika lupuk wali, i waliji kemana? Ah, terlupuk. Awreybatih, ataupun, eh, ketika lupuk, jadi <coughs> wali tak dok lah. Ah, wali tak dok ataupun ghaibati hiktikaraiknya wali tu nyegi pau ko masa patil qasri lebih pada jarak e, Masa masafah kuasa jarak perjalanan jauh boleh kuasa mayes 90 kilometer lah lebih kue mm misanyo ketok okay, banan nagon amai ah, ke banak tani ni 100 kilo 90 kilo lebih lah tu ah misalnya, Haa tu, wali dia dah duduk menara tu, main menikah di petani ni. Haa tu dia panggil, Ghaibatihi masa Patil Qasri. Separa lah ni gim pergi menkahwin apa panggil pindah wali, pindah wali. Apa pindah wali? Mana wali duduk di sana, nikah sini. Hmm, tu dia. Wali duduk di Mekah wali. Pak Uda ni duduk Mekah. Tak payahlah nikah dengan wali Qadhi di sini. Ah, ha, tu lah. Oh, atau pun ablihi, dua tiga meringat, atau pun atas pada fakadir, uh, iaitu yang ia panggil hakinya masalah al-qaim makamahu, iaitu ketika angennya wali, wali tu tak sebuti, angennya dua salati maratin kurang dari tiga kali. Lahano, gimana ngapok dia lah? ah ha, minta dengan pak dia si Zaid tu dia minta Zainablah maknanya nak kahwin pak dia tak beri kurang pada dua tiga kali mana tak beri sekali boleh kahwin minta kahwin dengan uh, Koti Wali Hakim ah ha, dia panggil Angin Wali ah ha, sekak sekali dua kat tu ah ha, makna kata dia kait kurang pada tiga kali kalau tiga kali ah tak lagi Hakim pakanya Wali Abaat dia panggil misalnya bapak dia minta dengan bapak pak tak beri Ha, sekali Diminta pula Kalian keluar tak beri Diminta pula Tak beri juga Kali lagi ha? Minta kali tiga Minta kali tiga Tak beri juga ha, Tiga kali Maknanya tangga Wilayah di Bapak Duk di Toki Bapak ada Bapak Kena orang ni Bapak nah, tak boleh lah angin Angin wali ni Satu daripada Kesalahan Tapi syarat Syaratnya kena Kepak ha, Kena kupu Kena kupu ha, Nak terba Nak terba lah Ah, sampai papa takawi minta, beberapa kali dia be tak beri. Nak gi gano tu keluar anak, keluar kerja dak sekalu orang nah kan nah tu Tak beri. Tu orang mabuk ate aku tak beri. Ah tak beri buku tu. Mari minta 40 kali pun nak gi menikah lah tak leh. Kacau lagi pun tak sah. Ha ingat mole tu. Hai kena syarat kafaah tu. War kafaah tu mu'tabaratun pinikah. Banyak nak berlaku ini, nak menikah. Ah menikah sok Haa, apa nak kena tak wang ni? No, Haa, tu dia mahu salah Ada sok mahu macam tu tu Nikah belaki di ha, dia muda pengajilan Haa, tu dia Memang nikah dah Haa, tengok nak tanya di kupu ke tak kupu Haa Wali tak tahu pun, tak ada minta dulu kita. Nah, Haa, tu nak tanya di kupu tak kupu Kalau tak kupu Haa, wali tahu tak asam nikah Tak tahu, nak tanya wali wali benar ke tak benar kalau wali benar tak apa wali tak benar tak leh. Ha, bila tak kupu ha, ada kupu tak apa ha, kupu dah Zainat dengan Zaid ni orang setarah dah Zaid pun orang berjuru ha, tu dia tiba-tiba pot dia tak bagi tu dah lah dia nak ngel lain misalnya dia ha, minta tak beri sebab tu ha, waktu tu tak ada pot ngel sekali minta sekali tak beri tak lagi. Minta kali dua tak boleh juga. Ah ha, boleh. Dipinjaman nikah dengan hakim. Minta kali tiga tak boleh juga. Am nikah ha, dengan wali abah. Ha, tak Dan lagi ke hakim. Hmm. Au ihramihi. Oh. Ataupun doh fakdiri lagi fakdir wali. Ah ha, hakim juga. Ia punya alqaimi makamahu ketika ihramnya wali. Dia doh panggil... <tuh> yeah. dalam rayah rayah nikah. Tak sah nikah. Bawa lek pak jadi wa Umrah ni, daleh Ira. Atau pada leh Haji Umrah mata. Ikat kata, tawah saya enggutin -eng itu dah. Haji ni haa, lagi tak tapah video nung nang nu kita tawas tak leh. Anda daleh Ira nak menikah tak leh daleh Ira nak menikah anak tak leh. Ah, tiga tu nikah ngah ngah Ha ayat tengok belum pada kita kisah apa, -apa cerita kat depan tu kita boleh mai banyak dah ah ha, hukum-hukum masalah di sini dan Kita tengok oleh Asyafutaniya Cuma-cuma yang masalah ha, Supaya kita boleh tahu selalu ha, Turun pula Tukau luhu adlin ha, deh Adalah syarah kata tadi Tak kalah musnahnya kata Wala yasihu abdun nikah Illa biwaliyin Syarah selik adlin ha, Bapa yang bubuh adlin Di situ sediakan lemah tes tak ada Lemah tes tengah naskah Biwaliyin zakari ha, Tengok Asyafutaniya kata qauluhu adli akhadza syarihu min qaulil musannifi adli telah ambil akhirnya ya akan Akhir perkataan adli ni oleh syarih ni hasan ibnu qasim lawai adli tu bukan mata ambil min kaulil musannifi daripada perkataan musannif perkataan musonni lah adli Jangan ambil situ, mari ka sini. Mana sonoh kata di mana Kau depan nomo? Ko musanah kata nomo. Wa tengok mata saja. La yasih wa la yasihu aqdun nikahi illa bi syahidai adlain. Ha, kata nomo sonoh depan, syahidai adlain. Ha yang ambil di Adlein hukum sunnah kata nulah cara kita mai di sini lepas pada mati illa biwaliyin cara kita buh lalu Adlein ha waliyin ya ade ha sarah ambil mana tu ambil daripada perkataan musanneh kata adlein dok depan hukum sunnah lalu fa ja'ala hu maka menjadi ia-ia syarah hu akan acanyo akan Kawal Mushannah Adlin tu menjadi kerajaan lil walii wasyahidan. Jadi Adlin klik kait, jadi kait dua selalu. Tidak sah agak nikah melekat dengan wali dan dua saksi yang ada, haya ada tu kait mana? Maka dua selalu dah. Mana wali yang ada, dua saksi yang ada. Mana cara kita menjadi dua gitu? Atau pun jalekok ni? Atau annahu hadza fa huwa min al awwali lidilalati thani alayhi ataupun bahwasanya musannaf tu hadza buai yakni tak sebutlah ia akhirnya akan perkataan qadli dari yang pertama kerana menunjuk oleh yang kedua atasnya jadi kalau kata gini bunyi panjang wala yasihu akdu nikahi illa bi waliyin adl lin wa sa hidayi ada segi balarah tak cermin dah nah ha, lalu tu buat di yang pertama ah ha, memada dengan dalil ada dia kedua ah ha, pakai tu. lalu tu fastiratul adalaati bi ma maka bermula syarat adalah keadilan ha, tu masdar adlin masdar juga tapi tak boleh dengan adilin ha, maka Uh, syarat keadilan fima sayati itu tasrihum bima ulima orang panggil mensarah dengan barang telah diketahui. kama merah ada dah musanah kita bahas di atas itu syarat muhasyi kita wa yumkino dan mungkin juga ay annal musanifak tiyada bahawa se-musanah kita Syekh Abu Sujaq ni mengkaitkan syahidain dua saksi itu bil adalati dengan keadilan dunal wali boleh jadi musannah nak ayat kata tidak sah akad nikah lelaki dengan wali tak ada kaedis ini adapun adilnya kae bagi dua saksi nak ayat di baik kama fi khabar hibbani as-sabiqi seperti barang yang ada pada hadis ibnu hibban hak dulu tadi iaitu mana la nikaha illa biwaliyin wa shahidain tak ada lah dia kata illa biwaliyin adlin wa adlin tak ada mungkin kot tu sebab li annal adalata kerana bahawa adil tu laisat bi syartin fil wali ah adil tu ha, bukan ia syarat uh, pada wali camunya syarat pada wali nak gini ya wa inna mashrutu fihi dan hanya syarat padanya pada al wali itu naknya ada mul fisqi syaratnya tidak kafasik kafik-kafik itu gapo ha, al fisq makna al khuruj an taah ha, keluar daripada taat ah. tak taat ah. tu panggil pasik lah tu tengok semayat tu ha wajib semayat ah ha, lepas tu tak semayat ah tu ha to have wajib puasa tak puasa tu panggil fisq ha, al khuruj an taah ah dia ha, panggil <tuh> tanah wilayahnya sebab ada ha pis kalau kita syarat wali ni bukan nati adim nada syaratnya tidak pasti ah ya? oh kalau gitu adil dengan tidak pasti ni bukan belazim bukan belazim ni syaratnya nak tidak pasti sebab so, dalam hadis tak ada kaid di waliyin adli itu di waliyin patu wasyahiday adli adli kata kala jadi kaid betul dua saksi idopak sifat orang pandai dapat masuk pada sifat Baik. Kalau gitu, naknya syarat ketiadaan pasti jah. Nak jadi wali tu? Tapnya dah gitu. Pasabi, umat kekana kana. Karena kana mana belum balik lah. Misalnya Zainab tu ada adik dia. Ha, Zainab nak kawin, ada adik dia. Adik dia tu aa, belum balik lagi. Baru umur puluh tahun, lapan tahun, sembilan tahun. Aa, dia masa balik antara sembilan tahun ke lima belas. Ah tu dia. Nah, adanya cepat balik sembilan tahun balik dah. Ah tu dia. Masa galak kuat tu, dapat baliklah tu. Moyok gitu, lambat je balik. Ah pun ah, mujatanlah. lah ke bunyi ke bunyi tu cepat balik tu. Ah, tu dia tu. Ah hmm. Jadi fasabiy, ah maka kanak kena. Ha, belum balik tak boleh jadi wali lagi. Agar panggil tak penuh. Ha, tak boleh lagi. Saya nak tak benar lagi. Iza ha, bala roh. Apabila balik sapa umum. Keluar mana ni? Sembilan tahun atau sepuluh tahun keluar mana ni? Ha, agar panggil tak balik dengan keluar mana ni? Balik dah lah. Lepas tu, masa dia balik saat ni tu. Walam tasdur minhu kabiratun. Dan tak pernah berlaku darinya oleh dosofsa. Lepas balik tu dia ada semaya jak bodak lagi. Ah ha, tersaok itulah. Nah, ha, ya bab tiap usaha haji tu daripada umur 7 tahun tu haji semaya tu. Nah, ha, sebab masa 7 tahun tu orang pai masa mayit dah. Pada galik mayit dah. Ah ha, balik dak lagi nak balik ada 2 tahun lagi masa nak balik. Ah 7, 8, 9. Ah mula adik sembilan juga. Masa balik tu, dia panggil murahik. Kalau kita budak jatah ni, panggil murahik. Umar pun tak ada. Sembilan. Haa, panggil murahik. Biasa, keluar air macam lagi, ah, ha, Dia keluar seumur air kecing. Haa, oh, umar tak pernah. Haa, <laughs> tak balik dengan air Balik dengan air mana? Mereka nak bergerak kecing. Balik budak ni. Air kecing tak umar. Nampak <laughs> dah tu? Habis kerti kataklah. Dalam gambar ni. Kerti diri katak. Hmm, apa Hmm. Ah ha, baik. Ah ha, kalau itu kita kata bawa umur 7 tahun, ah ha, tengok syarat tekal kata, ah ha, ibu apa pun suruh perak sikit semaya, perap sikit. Ah ha, Malay kata kena perak Ah ha, tu dia, tak lewat dia. Ah ha, nak semaya suruh ajalah. Ya. Suruh suruh suruh suruh. Ah ha, bawa sampai 10 tahun noh, ha, ah tak mayek nok ada. Nah eh. ha, tu dia. Baik. Apabila dia balik katakanlah Sembilan tahun ke 10 tahun keluar mani, ah ha, balik dahlah. Masa dia balik tu, tak berlaku darinya oleh dosa besar. Sebab dia semayah jatuh budak lagi. Tujuh tahun, pak nak semayah dah. Lepas tahun, pak nak semayah dah. Pusuh, punya duit pelajar belum lagi. Walaupun pasal sekat-sekat hari pun kau belajar. Manakala dia balik, tak ada berlaku dosa besar. Hari yang panggil, apa tu? Tidak pasti. Walam yusirra ala sariratin asarra yusirru. Nah, baca, kalau baca yasik ke lain walam yusirra asarra yusirru wa dan tidak mengekali ia sampai saat -so dia balik tidak mengek atas dosa kecil ha, dosa kecil itu ada lah tapi tidak mengekali dia hok mengekali dosa kecil ini paise pakak pa, apa dia ha pakam mah tak mengke ha nah dia pergi mengekali ha Yuzawiju filha Dia boleh ha, Pas sabiyu muptada Jumlah yuzawiju ni khabar, Itu ha, pun jawab izah ha, Jumlah jawab izah Izabadawo, Jawab dia Yuzawiju Pas jumlah syarat setelah jawab tu lah Jadi khobah sabiyu katanya Maka kanak-kanak lelaki Apabila sampai umur Bila dia sampai umur Tak berlaku darinya dah sebesar Judi kau memabuk-mabuk ko. Eh, masalah. Hmm. ah Dia tidak mengekali pula Tadasa kecil Jawab Izzah tu dah Tak payah jazam lah Pasal Izzah tu Buka ah, ame jazam sekali di si Jumhur Yuzawiju Mengkahwin ia Sadi tu ah, Maknanya akak Mauliah dia lah ah, Kak dia tu nak kahwin Dia sendiri boleh mengkahwin kak dia tu hmm, tu dia Filhali pada ketika itu Ketika balik boleh mengkaui eh, Ma'a ma anna hu walha Ma'a Walha Bahawasanya asabi Panggil sobi itu majak lah Dia balik Dia tak panggil sobi dah lah Tapi kita rajok domesik situ Dia panggil majak Duk tilik pada hadup kecak dulu Sobi Sobi kanak-kanak Kanak-kanak Bila balik Tak panggil sobi dah lah Ma'a anna hu Serta bahawasanya asabi itu Laisabi adli Orang tak panggil adil eh ha, baru balik dan wala fasik dan tidak fasik pasal dia tidak berlaku dosofsa setelah dia balik ha, jadi orang panggil fa huwa wasitotun hmm gitu maka ia adamul fisq ini orang panggil mendengahi sabit tu adalah hadis ada kai tidak apa tidak ada nikah lelaki dengan wali senyap kat tak ada kata wali yang adik tubet mari pahl di situ kata ade tak ada syarat benar hak syaratnya tidak pasti Kali gitu antara ade dengan tidak pasti tu ah bukan belazim medah hmm. nah syaratnya tidak pasti dia panggil dia panggil wasitah ah syaratnya tidak pasti sudah hmm. Wakazalika anak pandai lagi lagi Wakazalika Dah seperti itu juga Wakazalika Kesabi Supaya kanak-kanak tu juga Al-Kafiru Wakazalika Al-Kafiru Haa Seperti kanak-kanak tu juga Ia kafir Lahanoi Iza aslama Apabila masuk Islam Ah Haa. Ma Haa Si kafir tu masuk Islam Haa Jadi dia ke Islam adalah dia boleh yuzawiju bil hali mengahwini ialah mauliyadahul dekat kedai marilah tu dia boleh ke mauliah dia anak dia dia boleh mengahwin kalau dah nah fil pada ketika itu dia masuk Islam dia boleh mengahwin pada hal, tak panggil adil lagi dia baru masuk Islam uh, tapi tidak berlaku kepasifan uh, boleh berkahwin selalu ha ah, wa misluhu gilaki dan seumpamanya seumpamanya aman zukira minas sabi wal kafir saat sabi pabila aslama, sabi pabila balik kafi pabila masjid selesai supaya tu juga al-fasiq orang mu'miyah pasir tak semayah sungguh dia ila tabahal al-akdiyah ni agak ada sungguh semayah ni ada-ada ada anak besar tu dia bunyi nak nak menikah anak ada ke masjid lah ni anak-anak dia ni masjid dia mahu nak nikah anak dia minggu depan. Ah sungguh Kenapa nampak ada. Ha nampak dak? Bu piah catatan senayan dekat waktu itu. Mmm, kata-kata, ah oh, dia nak nikah anak dia. Ah Malu juga nak nikah anak nak ambil wali tak leh ni ruk ni. Ah memang bajet dia eh? ni tak payah nikah anak tak leh ni. Ah tu dia. Ajar pun Selalu sebab ah macam dah ni lalu. Ah seumpama tu juga orang Pasik iza tab apabila taubat ia halal aqdi ketika akad tu faqat oh mujulah bukan kata nanti taubat patu pergi lama dak leh taubat ketika tu ah ha, ni banyak berlaku ni deh ah ha, masyarakat kita ni banyak berlaku macam ni nak kawin anak dak hab jugulah ah ha, tu dia pas ada nikah tu mau apa mai fail semula ada <laughs> lah tu pas boleh menatu siap tu mai fail mula ah ha. hmm jadi Bima'na dengan makna ka? Nok kana kita taubat, kita takut, tak bertaubat jelah astagfirullah. Ah ha, itulah fa'istighfar. Taubatnya mesti akut dengan hati menyesal nu. Dengan makna bima'na annahu aqla'a 'aniz-zambi. Ah ha, tu makna taubat sini bukan astagfirullah, astagfirullah. Ah ha, dengan makna bahwasanya al-fasik tu Berhenti daripada dosa Itu akla'ah Ya salah orang akla'ah ni cabuk. Supaya tak ada cabuk anak kayu lah Haa Ini pun kita cabuk daripada dosa Cabuk daripada dosa Kalau duk minum tak berhenti Berhenti daripada minum Kalau duk judi pun berhenti daripada judi Haa tu mana Akla'ah ni zambi Wa tu Wa'azama'ala Alla ya'udah dan azam kena putus hati bahawa tak mau kembali ia ay ala mislihi atas umpamu dosai taksirah nah, hati dia situ pula hati taksirah ia panggil azam ha, bukan kata metarkah tu dah ia kena azam ke tidak taubat tak soh taubat tak soh apa tak taubat Apa mayat tak soh apa tak lagi? Maya, mayat tak soh hukum tak maya yeah. taubat tak soh hukum tak taubat oke sense ni tabak ni dia capung hati gini. Pok zahir boleh buatlah, kalau nak mabuk tak mabuk saya dua. Ha, nak sikit lagi azam di hati bahawa tak mau kembali. Patu kalau ada dak barang orang curi orang gapok, ha ketak orang tu panggil warad mazalima ila ahliha ke sana juga. Kalau hasap curi sah tu juga. Kena hantar balik ia akan segala kezaliman Kepada tuai haknya, kepada ahli-ahli mazalim Haa, mudah dah Itu hmm. pun intayasara Jika mudah ia Ia pak, ia raddul mazalim Kalau mudah hantar balik Wa illa Dan jika tidak, tidak mudah Wa illa, ia tayasar jika tidak jika tidak mudah Radul mazalim payah juga nah tadi gaduh pat niyyatu ala raddihah memadai cukuplah pulih niatnya si pasik tadi ada hantar balikkan nya ke mazalim bilah saja hala nah, ni nah hantar takalih ni lagi tetap azam di hati nah tas ah ha, kalau tidak dia taubat tak turun ah ha, dia banyak taubat tak sah kalau dekat bagi mazalim tu Ah ha, itulah dia deh. Hmm. Pak kita curi barang orang. Ha, ah, patu nyesa tok sida, tok sida apa barang nah tak lek je dah tok sida nah. Wah, barang tah talah ha, leh. Ah, tok sida, tok sida hati dia. Ah, ha, patu barang hak curi nah tah lek. Ah, itulah dia. Tak ada dah, tak ada kira bahaya. Haa, sutrik sutrait gib kira cara nak bayar tak ada lagi loan ha, tak ada lagi gib kira cara. Ha kira cara. Kalau tidak tabak tak sah. Ha tu. Wa illa kafat ala raddiha. Beh. baik. Walizalika hmm, dan kerana itulah tajidu anka daapati al-faqihah aka to fakih Ah. Hmm, <coughs> Kerana itulah ada lagi kenapa kita nak baca pada bab ada guna istiqmat tauba bayu tawib tatwib ada gedak guna lugah naknya maknanya segala kata sebab ni aku dapat titik pakai suruh taubat akan wali pada ketika akad ha nak nak kutu tu kalau ada luah guna macam tu ha tak apa nanti kita kemurajaah lugah eh ada ha terserah nah ada tasdid lalu dah Ha nah jangan guna ni. Anak kau tu dah ha Aa, walizalika tadidul faqiha dan kerana itulah engkau dapatti akatuk al faqih alfaqih ha ulama faqih tok faqih yatawibul waliya kalau yatubu ya tak sah makna ta bayatubu tak sah makna ibarat pa tidak sah kena alih nak jadi suruh taubat io lah, mana kita a ah, tu you taubuh ah sampai ni aka dapat tituk fekah tu suruh taubat iya iya tok fekah al walia ke orang nak jadi wali pada nak kawin anak tu suruh taubat fi halil aqdi pada ketika akad ah tu kena dah lah lagi nasihat ke saudara demo nak nikah anak tu dek anak demo besar bila gi nak nak gerus demo ah, ah. ada sasangji eh demo anak besar dah tu punya khabar anak demo dok nak kawin demo dok mai muta lagi ni berat ni Nikah tak alim nak demo tu Apa tak malu Anak kita Biar nak nikah Mereka boleh dengan orang Kita pong. ah, pang Haa Mikil nah, Boleh dah Sipet-sipet Haa ah, Tu Nadah tu Itu hmm, peluang boleh nasihat Sama-sama Demo ada anak besar tu we. Nak nikah anak demo Kita boleh dengan orang Asyik aku anak Anak kita Nak nikah dengan kita Tak alih Tak sah Haa ah. ah, Dia pun tak usah juga Karut dia ah, Gitu kan eh? ha? Alih Apa eh? Hah gano? Ha kada tamayak nak dipes mayak. Ha kada mabuk nak beti dia mah. Ha, tu dia. Ha jika tu dia pun biasa nak tahu tu. Ha tu dia. Keluar emna tu? Kita nasihat pesan-pesan kalau lagu tu. Keluar tu. Demu mau ni. Hmm. Tak usah malu muka aja kata tu lah, kata kau saherak aja tak beti mano. Tak usah malu muka. Anak kita nak menikah orang lain, kita menikah tak sah. Okey, tak sah. Kalau kata menikah tak sah, anak kita dah jadi berzina, anak kita dah jadi cucu kita. Okay, Mungkin dia tu. Bulah kat kita tu boleh, anak kita nak anak ah, Nampak juga. Haa, plural tu deh. Lepas tu, Tok Pakah. Duk suruh taubat akal wali pada ketika akal. Hmm, tu dia. apa tu, pula bila dia taubat kat, Sumayakidu. Lalu, kamar ni akal al-wali. Haa, ah, dengan ingat ni ulama tu lah, jajalat aku jadi panjang cerita tu. Haa, ah, deh. Ni dia lah paitazakki ke bommu ah Ini bomo lalai ha, ugammu bomo, bomo paise ah ha, tu dia jaja kita kalau tidak panjang ceritalah anak kita kawin pun jadi panjang cerita lalu kalau haitsu sohhat taubatuhu maka manakala tak ada apa. Ha, sah boleh taubatnya kada apo soh habdu asahlah akadnya Ada ah ha, tu ni menyu wali ni wali ni kena sikit hukum saksi we ha. ha. nak jadi saksi di. Jamak tu Bersalahan saksi Orang nak jadi saksi Syuhud jamak pada syahidun ha, Bersalahan orang nak jadi saksi Orang nak dengar akak tu Orang rapat kita ni kak Atik ha, ime juga akak Atik ime wakil wali tuk katik, tuk Bila dua orang saksi Hayan. Ha, tu orang tu kena adik kat tu Ah, ha, tu kena adik tu Hak ni hebat sikit ni Bagaimana buddha fihim Maka tak dapat tidak pada mereka itu syuhud Bagaimana jadi saksi ini Kena ha, Tak dapat tidak Daripada lalu Masa istibrak Bukan kata Tabak hari ini boleh jadi saksi atau tak boleh Istibrak lama Masa menyuci lah kita panggil Wahiasanatun baca sanatun dia baca sunnat awal saya dah tumuh sunnah sunnat sunnatun iaitu masa istiabrak tu sunnah haa sunnah nak turut cakap Nabi haa haa baca silap wahiyah wahiyah sanatun setahun haa ah, tu dia istiabrak makna awal nak jadi saksi terima apa ni saksi dengar masa akad dan masa terima tu nak dengar tu eh Oh, nak dengar tu orang nak jadi saksi dua orang tu kena hadir Apa kalau pasti pasti kena taubat ya sah apabila taubat sah dah boleh jadi saksi lu? tak boleh kena isti berat setahun Ah hebat ni ah saksi hmm ada puan kita dah menikah ni orang ramah pakar dengar ni dia sekiranya kata kalau orang boleh lihat orang ya hak pelakon semua 4 orang lakuk pakwe yang kelima tak apalah nak ada tak ada pun nak perempuan tak mesti ada di majlis akad tu tak kata suami mana lelaki nak jadi suami ada ah ha, tak dia dia pun okey dah <tuh> ada seorang lepas tu wali ah ha, lepas tu dua saksi dia kata pakwe ah pakwe ah lepas tu kita di sunat ada ramai bila ramai duk dengar ramai tu belah tak masuk nama pun bila masuk nama siapa dia ni jadi saksi ha tulis ah ha, tak ganti ni Ah ha, tak bila ni buat namo sindangan satannya tapi hok nak dengar amaji ama dok dengar hok ha, tok bagin de kurak ngah tok akit betul <laughs> dia hok tok saksi sungguh e, ho, nubuh nama. E, tu ah hok nubuk namo ah tu dek ah e, kenapa dia kena istibrak kena bersuci setahun lepas pada taubat dah tak leh selalu nak jadi saksi wali tak apo ah e, lah dek mujo dah kenda situ hmm e, tu dia Ya istibrak ni banding pun nilah itu nak banding istibrak ni Masanya setahun istahum jemaah istibrak ni peidana kita aa, boleh a ikak ikak apa maksudok perok pas tu duk bagi najih-najih kita kata a tu dia ikak kelikauai kolai ke, ke perok pas tu duk bagi najih bakai tak bakai pas tidak berok ada-ada ha, perok ikak pakai wak jambe satu halu Selain itu ke? ha, berapa ikan? Pakai jambai lah pelong ke pelong Pakali sehari Haa, oh, tu ikan berbuk Hanya-buk Hanya-buk Hanya-buk Hanya-buk Sapa daging itu Bawna Haa, ah, itu dia Haa, nah, itu dia Itu dia Apa yang saya katakan? Pak, Apa nah. yang saya katakan? kena isti berok Hal-hal lah. naik pada kubel mai kurung ni tempat lain Bui dia duduk Berok, duduk gapo Duduk makan Hal lain baru Habak rumah habis Itu nak imbarat Nah tu barang kita. Supa juga kita igat kepoh kecam ke dia pasal dak kala seluk ke, ya? seluklah pasir jelah. Kita igat naik buat sayur lalu juga keruk-keruk dak mamah pasir. Sat itu. Ha, mamah seluklah wei kita. kena ambil kurung dulu, beg dulu igat kecam dak boleh pasu. Kau duk 2 hari, tiga hari dia kena dak berak dak buang bet pasir. Barulah sayur. gula Ha tu istibrak. Nak nyuci lah tu dia panggil anak awak ha ni orang ni nak menyet oi kecak pada hari bedak orang kena tahu jibril jibril ha dia tak nampak sini kata Allah ha berjalan belalai tu jalan, bila -bila itu dengan di hukum tu boleh ambil fikir dah eh. baru boleh jadi saksi ha ni kata orang nak jadi saksi ni ke senek eh. hmm, tu dia sabik dia kata adlin nak jadi adil tu bila orang punah dia punuh, kena ha istibrak sah Sumpah kita tengok undia dunia bukan? Orang punah perakwat juga. Haa tak boleh turun jawatan. Haa tu dia. Kena turun tak boleh. Tak boleh masuk dalam jawatan. Mana-mana? Setahun. Dua tahun. Bawa boleh main semula. Punuh perakwat. Haa apa tengok? Tengok tengok. Nggak ugamah kita masuk ke tak? Tu dia. Haa. Sebab tu lah kita ngajuk ugamah. Tiap tengok. Nampak lalu. Ugamah hajar bersih lebih pada apa-apa. Saya bila nak care je semua dengan ugamah. Bila gampang. Haa tu dia. Ya ajar Zuhi Batin sungguh sungguh Dunia akhirah Bukan ajar dunia sahaja Itu dia Habis Itulah kita cukup dengan hasil. Nah, Kita cukup dengan hasil uh, Mari tengok Sebagai laluan sikit Ambil tabaruk dengan kalam musnah eh? Lagi sikit lagi dah dan tidak sah oleh angkat nikah itu juga Illa malaikan bihuduri syahidai adlin Malaikan dengan hadir oleh dua orang saksi Ya adik Haa Anak dua saksi ya adik Bagaimana kita perhatikan Dah lah siap tadi Hmm Kemudian wa zakaral musannif dan telah sebut Oleh musannaf kita Syekh Abu Syuja' tua madda takrir ni. Ah ha, kita kata telah sebut oleh musannaf kita akan syartu kullin, akan syarat bagi tiap-tiap minal -tiap. waliyyi daripada wali orang nak jadi wali, wasyahidaini orang nak dua nak dua orang jadi saksi. Tiap-tiap ha, dia ada syarat dia Tak cukup syarat, tak boleh Ah, ha. Haa, di mana dia sebut tu? Zakara fi qawlihi Haa, telah sebut pada katanya Haa, tu Zakara tak lupa Sebut pada katanya musanah kita taqirul waliyu. Dan berhajak berkana oleh si wali tu Wasyahidan Ini dia boleh dua saksi tu Bekana' ila sitati syara' itu. Haa Negatan weh kopak dengan patah lah Bajak kepada enam syarat. Haa Kena cukup Ini syarat. Mana tu? Al-awalu yang pertama daripada enam syarat itu Kena' al-islamu Kena' islam Weh nak jadi wali tu Ha, tak kala syarak terkena Islam Tafrik ha, Apa Tafrik dia panggil Fala yakunu waliyul marati kabiran hmm. Maka tidak bolehlah wali si perempuan itu Dia kabir Sebab itu kalau perempuan itu anak dia kabir Dia masuk Islam Anak ha, kahwin Jadi muslimah dalam dia Anak ha, kahwin ha, dengan orang Islam ha, Wali ada wali khah lah. Itu dia Walikah tak ada Pak dah Tapi pak dah lah Kafe Itu dia Masalah Warga dia Ada kafe belakang Haa, Kalau ada Sedara dia Islam juga lain. Kita katakan Tak bolehlah, dah lah ada pun Tak boleh jadi wali Pasal syarat nak no. Wali tu kena Islam Itu dia Haa, Bila begitu Kena pergi kepada wali Am dah lah Illa ah, Malaika bima yastathnihi al-musannifu ba'du amalaka pada barap pada masallah yang istisna akan mengcuali akan akan ma oleh musannaf ba'du selepas dari itu ba'du baca dengan ba' dia panggil bina tahbam serta kita niatkan mudaf ilah asalnya ba'du ai ba'dzalika bila kita buat mai mudaf ilah kena bagi ataslah bagi ataslah tafsir asiah tu ba'du aibadzalika malaikat ada juga masalah hak yang telah istisna oleh ha yang lagi istisna oleh musannad kita di mana dia istisna di mana hasiah kita rajak selalu kata qawluhu illa ila khiri ba'du aibadzalika bi qawlihi yastatni bi dengan kata musannad sikit lagi illa annahu La yabtaqiru nikahul zimmiyati Ila islamil walihi Haa sikit lagi Malaikah bahawasanya tak berkanak Oleh kawing perempuan kafirah zimmiyah Tak berkanak Ila islamil walihi Haa tak berkanak kepada Islam al-wali Tak apa Lalu tu kafiru, Maka mengkawing oleh si kafirah Al kafirata, -ka agak -an anak kafirah dia tu. Bicar tih ayakuna adilan di diniya nak juga wek. Eh. Dengan syarat bahawa iyo al kafir jadi wali tu syaratnya nak ade dalam ugmu dia. Ah, ha, ya kafir pun ada ugmu juga macam macam ugmu. Dalam ugmu dia ada koham petu nga. Lagi itu lagi ini. Dalam ugmu dia ya, ada dalam ugmu dia. Ah, ha, tu dia. Jadi bila kecek pada agama tak lagi Hajar bersih lalu betul lah agama aja tau agama nak leke agama ah dia ketinggal ke ha. ya agama ke bila dia apa kata bila banyak ke dunia hmm. tinggal agama mm tu dia <tuh> ha, ah tu lah. kata lagi kata wa thani dan yang al bulugh ah Syarat yang kedua nya al bulu Ha ni kita dah biasa dengan mulut kita baligh. Ha tapi bahasa dia tak leh nak ni baligh ni sepae ya bulu orang wa balagh. Ha ikut nak kata tu. Ha yang kedua nya bulugh. Apo bulugh? Awali tu kena bulugh. Ah siap. Ni <tut> pasal arti. Anak jadi wali kena bulugh. Ha tu kena apo kira? Ha nama kata. Dari tu kan. Ah, apa bulu berada? Ah, mana siapa Om Moha itu dia nak katakan, no ni tu. Ah, balayakuno. Hmm, mana nya? Ah, balayakuno. Dia makan tak bulu? Ah, bulu? Bulu, bulu lekannya. Ah, jadi mati dia. tu dia. Ah, jadi balik. Ah, apa bulu lekannya? Ah, tu dia falayakunu kalau gitu dah syarat kena sampai umur maka tidak boleh lah falayakunu waliyul mar'ati maka tidak buat maka tidaklah maknanya wali perempuan itu sagir ra yaksi ah maksudnya ini mana dia tak balilah maksudnya tak boleh tak boleh jadi wali hmm, kata siangnya qauluhu fa la waliyul mar'ati sari ra'i li annasighara kana bahawa sekecil tu yaslubul ibarat Ha dia Kecil ini menanggal ke ibarat. Ha yaslubus qonon yang pi tulah. Karena kecil ini menanggal ibarat, makna syarat tak awak kira budak. Walau kecek cerdik pore tua pun syarat tak awak kira lagi. Nanti senatus apa umum. Ha yo ya, dok gadah dak budak ai budak lebih lagi budak lain ingat kecek tu oh, budak lain Panah-panah panak Allah dek ada ha, ada berani kan besarah ha pak lu dia nah ha, je lapai tahun tu bersaruh, Tak kat dak ng habis pada orang tua ada kadang ha tengok alkirah yaslubul ibaratah je panggil nah nyak taro tu tudik taro mana pun ha syarat dikia menanggal ibarat tutur kata, tutur kata dia tu syarat tak buat kira lagi, nanti balik dulu ha, Habis itu kata, balik ni banyak hukum Hukum ya, saku, nanti kata dia Waka kata syiah tamahan La yakunu syahidani Sariraini aizan Betul juga kata dia, dua saksi pun Tak boleh yang kecil juga Li annas sarira Dia maksudnya Laisa <tuh> ha, ahlan li syahadati Tadi syihar Kekecilan, sifat kecil tu Menanggai barat Hani li annas ha, yang kecil laisa bukan ia ahlal syahadat ya kecil ni bukan ahli ha, apa dia bagi jadi saksi ta'alif ha kalau nak jadi semakik tak boleh tak cukup syarat hmm itu dia Habis, satu kita dapati apa dia tu ha, berapa dah kita dapati baru dua syarat tengok satu syarat lagi yang बीच tengah was hmm. salisu syarat yang ketiganya kena al aqlu ha, kena ada tamyizlah kena ada akal ha, kena ada akal ada ada tamyiz Patu kata siah IP kullin pada tiat-tiat tu minal wali pun syarat kena ada akal wasyahidain ni dua saksi pun kena ada akal oleh itu fala ah ha, maka tak boleh pula fala yakunu waliyul mar'ati maka tidaklah wali si perempuan nak mati nak mengakat kahwin tu kena ha, tak boleh majnunan yang gila ah ha, pak dia ada pak dia yang gila pak dia Ha, tak leh ada wali tu. Ha, dia kena pergi kepada abah, pergi kepada pak, kepada pak lagilah. Ai <tuh> kata syalil annal jununa kerana bahawa gila itu dia panggil yaslubul ibaratah, serupa sirat juga, milat yang sama. Ha, kerana gila tu sifat junun tu dia panggil menanggalkan ibarat. Hmm tu orang jadi rasul mustahil tu sifatnya gila. Haa, nah, dia jadi rasul tu Nah, sungguh pun ni sifat basyariah Tapi oleh kerana kelah rasul ni Mustahil sifat ni dengan gila Kerana dia gila sebutir tu Ibarat tak boleh buat kira Apa rasul kan, nak, nak, nak dakwah dia ke kena Nak ajak dia kena Tu kata dia tak boleh kira Sabit tu kapi nak tuduh pada rasul Supaya orang musyarakat tak boleh nak terima tu Dia kata rasul gila Orang okay, dia gila sebutir tak buat kira Nengok kita Mereka buat kira dia tu Haa nak no. Dia tu gila. Lah aku tak tahu tu pun kata cerdik. Hmm dile banyak atas ki beleretlah lu. Ah bertahu tu gila, saya sai. Tak tahu tu gila betul si, orang duk, duk sibar sangat tu. Bila nabi ki kok tegak kok kuris tu hantar pemuda. Bila nabi kecek dakwah. Ah serba tiga orang gila. Pak orang luar mari. Orang dah lewayak tengah gila. Biasa kurang lalu lah. Tapi bila tengok diri ni ah dia mudah kata dia gila tak mana sabar sikit habuk tak dak pun ha tanda gila pina ayat tak lemparan gila tu selalu dilepar supaya Nabi orang tu orang terima sebab apa sebab al junun yaslubul ibaratah ha jemalah gila dia je pening menangal ibarat mana kita lewat kira tu tu kata dia gila wa kadzalika la yakunu syahidani majnunain Begitu juga tidak boleh apanya dua saksi tu yang gila li'annal majnuna ha ni okay. kerana yang gila itu laisa ahlan li syahadah supaya juga. Pastu bila lagi tariknya wa mithlul majnuni supaya yang gila juga al-akhrasu kita panggil apa? Yang bisu. Nah, yang kelu lidah tak boleh bercakap tu. Supaya gila juga allazi laisa lahu isharatu. Ha kait sikit eh ya. bukan kata yang bisu tak boleh semata dah juga sumpah serupa dia gila tu juga yang bisu tapi hak allazi laisalahu isharatun mubhimatun yang bisu yang keluh lidah yang tidak ada baginya isyarat ia boleh bagi faham ha ya atas bahasa bisu tak ada nak isyarat isyarat dah tak bagi faham kat orang wala kitabatum muhhimatun ada juga yang bisu pandai menulis dah oh dah mau mengaji sekolah bisu ha apa yang nak buat apa boleh, tulis boleh, ambil kalit Terang. Ah, ah Allah ah, kuasa Tuhan dah ah. ni orangnya pandai, kita boleh kecap tak mengajar menulis, tulis tak boleh lah. ah, tu hari ke dia, pandai ah, manakah yang kata, supaya yang gila tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi ni ah, wali ni, gila hak tidak ada isyarat yang beri faham dan tidak ada tulis yang yang beri faham, lepas tu kenal siapa kahwin tu wajuzauwijul abadu hina izin ah ha, de maka mengawin oleh alwaliul abadu wali abah je bangeh wajau abah kalau kita kata Zainab ni ada bapak dia si si si khali ah khali tadi pasal dia duk gila tu ah ha, beralih ke atas pada tu pak khali ah ha, umak ah ha, maka nak kawin Zainab ni tak boleh kawin dengan bawai bapak, -wali bapak kerana pak duk gila kena ambil wali tak kiri dia Haa, pak bagi wali kalau ada dia panggil wali ab'ad lah tu hmm, tu dia tak pergi ke hakim lagi tu mana payu zawujul ab'adu hina izin Haa, nah ketika itu hina idkanal it wali yu majnunan nah ketika wali tu ya gila kena apa ni kena ambil al-ab'ad kama takadam afil nazim hai tuqal api dapat lah Hmm. Ha, ya bisu ni ah ha, ha, mengangkat bisu. Eh uh, hak ni dak kereta hak wali ya gila. Kaik kisu pegah ya bisu pun. Ah ha, makan habis ha, ketika itu ketika menjung lagi pula ya bisu serupa tu juga. Ah ha, dah. Kali itu tebus dua yang makan perabillah ah hina idha hina iz kana al waliy majnunan ah apa tu au ha, ha, adapun katanya fa ha, in kana lahu isharatun muphimatun au kitabatun kadzalik ni ah maka jika ada bagi akhrah bagi yang bisu tu yang kelo ada isyarat ya buat isyarat apa boleh orang orang tengok boleh faham au ha, kitabah tu dia dah pandang menulis Ah ha, boleh faat. Ah ha, tabi tafsir fa ha, illam yaqtaso maka jika tidak tertentu dengan isyaratnya tu oleh al-fatinuna, oleh orang-orang cerdik saja. Bal fahimaha bak boleh erti akannya akan akhir isyarat tahu oleh kullu ahadin. Oleh semua orang pun jadi erti syarat dia. Kalau benda tu tak apa, basyaron aqda ha, bi Ah tu dia deh. Hmm, jadi kalau kira-kira masalah betul hina saya nak betul bercara ke masalah hak yang akhrah adalah. tapi tak apalah kita hak apa -apa yang gila pada asal bercara kita maknanya orang yang kelur ni kalau timur soal eh. cuman juga ni, buat ingat taruh Aa, apa nama ni anak nikah anak pak bisu lah dah ada wali Ha, dia orang tanya, kita ambil maksud lah nah, ingat taruh lah Alah mana nak menikah Alah, Seorang perempuan Ibu bapak dia tu Ada pop juru Semua dia apa Malat lah Orang tahu juru Macam masalahnya Kelur nah Dia tak boleh kecep Bisu dia Boleh tak nak jadi wali Haa Ni dah caron Kita tanya klik atau Baik Bisu dia Kelur dia tu Dia ada isyarat tak Ada ya isyarat tunjuk-tunjuk Pahari arti ke tak Arti Haa Dia panggil isyaratum mubhimatuh Ha, dia hab ni jaga dia tu. Ha ataupun ya pandam null. Ha pandam null. Ya boleh faham orang. Tak apa. Ha dia jawabnya. Tapi tapi dia tu besar sikit lagi. Rasanya nak. Jika fa'il lam yuktasofa bi isharatihi maka jika tidak tertentu dengan isyarat akhra sa itu oleh al-fatinun. Ha syafa'il daripada tu lah Jamak al-fatinun. Oleh segala orang yang cerdik dia tahu isyarat dia. Ah ha, kalau tak tidak tetap begitu belfahimah bahkan dapat erti akhirnya paham, akhirnya akan isyarat tahu oleh kulu ahdin oleh semua orang lah ha, kalau belah tu basyarat akda boleh ha, menyertai ia melaku ia ia al-akras orang itu boleh melakukan akad minafsihi sendiri dia ha, tak kena nak ok pakai dia akad di dengan isyarat isyarat, isyarat. Ha, kalau orang perhatikan belakang wa illa da jika tidak ha tak tidaknya nafih dak nafih jadi isbab nah tengoklah wa illa aybi ayyaktaffa bi syaratihi turpadin nah ha, ataupun tak di sini wa illa illa illa ya kullu ahadin ha tak apa juga balik satu maksud dan jika tidak jika tidak fahamkannya oleh semua orang orang-orang tertentu orang-orang cerdiklah. Kalau kergaja faham, puak rabisulah. Puak dia tahu. Ah ya. dia cakap dengan anak dia, anaknya faham sangat. Ha, ha dia jangan dia isyarat. Kita dak dengan rabisus. Jadi buat ya, teh nak tanya, dia tak apa Ah orang tu pun tahu bahasa kita. Ah ya tak gini. Oh, kita pun tanya, tanya, tanya dia. Ah tanya-tanya dia. Tukar, tilingak, gitu, aja, Aa, dia tak di lengok gitu ya rabisu. dia je telurat. Ah, ya apa-apa ya ada. Nah, ingat siapa ada macam sekolah bisu lah. Tengok dalam TV tu itu kan, ada berita bisu dah lah, berita bisu. Orang nundoat cubiton, nak berita hari ni deh. Ah, oh, gak pula deh. Niat berita kau orang bisu. Kalau orang bisu, tengok. Uya tahubeh tu Niat tengok tu dah. Ah, itu berita bisu. Ada yang di TV, ada yang di Ah, tu dia mai tajam wow. um, ngaji sini apa tu tu baik baik hukum tu mai fahamlah tu baik tu ah mengaji ni sedap sungguh tapi kau bengong tak reti tak ada ya sedap pun tak sedap tu tu dia tak sedap baik udah ketam ustaz aduh dah fahamlah dah ah ah tu dia A ha, tidak wa illa da jika tidak ai illa yabhamha fahamha kullu ahdin atau pun bi ayyaqtasa bi syaratil fadinun a ha, wa kadalah yang nak akad tadi wa kadalah wakil ia aqra tu man yaqidu a ha, akan mereka itu nak akad kdialah padahal no, wakil macam mana wakil pun bi isyaratain mm Haa, okay dengan jalan isyarat Mari kita email Okay kita email so, anak dia Dengan jalan isyarat Isyarat Pahaya ada Kecu basa Kala so, Kalau kita Tak payah pula Tak ada Ini dia je okay Kita email Suka nikah anak dia Kalau palang menulis Nenak lah Tulis rasa-rasa Tapi so, kita baca oh wa in kanata kinah pun kini yataini hmm, walaupun kedua-dua tu kinanya pun tak apa isyarat jadi kinanya tu boleh kinanya pun tak apalah bukan itu syarat pun hmm gitu wala wala yubashirun nikaha binafsihi dah tu tidak boleh melaku ia, ia al alaqra ya kelo saat ni tu akan nikah mana akad nikah sendiri tak lain kerana kini kah sini mana akadlah tu wala yubashirun nikaha'il aqda maknanya bin nafsi tak boleh dia nak melakukan akad nikah sendiri tak boleh lah eee, pasal li'annahu la yashihu bil kinah yati oh kerana tidak sah dia nah nikah ni akad nikah dengan kinahnya tak boleh dia kena dengar surah hmm baik haa jomimna ni bahasa dia Baktu kita mengaji ya pandai pandai boleh tengok kita Agak mudahlah hamba masalah tak ingat soalawi buka kita tengok ah ha, kita. Ah ha, tak habis lagi. Nah, ayat tiga nya al aqlu, anak ha, ada akal. Oleh itu bila yaku nuwali marati majnoonan maka tidak boleh wali perempuan tu yang gila Tak kira tu, Sawa'un sama saja. Ah ha, tak milih bagi. Sawa -un. sama saja. At jununuhu atau takut Sama saja kita panggil apa uh, atbaqa junudu itbaq ni maknanya eh uh, sepenuh gilanya gila sepenuh ha uh, autaqatta'a atau, uh, atau berputuh-putuh io apalah we apa ada apa makna gila sepenuh Ya gila dekat tak ada kata pagi gila petang hilat ah uh, sahari gila sahari hilat uh, kalau pasal sahari gila sahari tak dia panggil gila berputuh-putuhlah macam tu ada-ada orang yang nak kata ada-ada popular popular besar jadi dah ikut satu popular kat anak penuh nama ayam luik <coughs> haa giri mahari giri mahari nyehalan bawa tu habis tak nak nak perubahan nak pergi sentuh balik dia tiga gila tiga hari lepas tu, tak apa Ah, ha, tu paling gila takut kotok dia ya, paling gila berputus-putus haa tu ketika dia gila tu tak boleh ada wali buah hari dia ya gila boleh Ah, lagu ni tunggu boleh ni nak menikah tadi tadi 14 ribu bulan ha tak sampai 14 ribu bulan pak dia tengah jadi dia kata <laughs> kena keluar kena keluar nanti 17 ribu lah tak <laughs> masyaallah hukum ni ha kena nikah lalu nikah dah tak ada ya, ngapa kena ngat galang ah ha, tu dia dah boleh jadi. pak dia patah awal ya, gila pasal gila pasal gila bakok turunnya macam-macam jadi bila gaji minta nak dia ha minta dia tak ada pun setuju pas ha, tadi dari 14 tak leh tak kawin 14 kawin jadi. Ya <gulak> dia lalu 14 kawin jadi. Gini 17 18 kawin lain. Ha dia siapa boleh buat taruh tu nak tahu bagi dia. Ni, Allah taala kuasa. Nah, lah hukum pun turut caranya, lah. turut caranya. Ha itulah dia panggil kitab sawaun atbaqa jununuhu sama ada sepenuh gilanya. Ha jadi gila berpanjang. Ni. Ha itu dia panggil atbaqa Ah ha, sepenuh gilanya. Au oh, taqatta' atau berputuh-putuh gila. Mana ada tekah gila tak ada wali. Apabila dia hilang boleh ada wali. Hmm itu dia. Ah ha, itulah banyak kita dapat tu dek. Tak dapat ko ha, ketika gila kata sejarh pada ab'adu fi zamani jununil fi zamani jununil aqrabi. Ha, maka mengkahwin oleh al waliyul ab'a kena tokki lah maknanya. Pada masa gila oleh Al-Aqra' itu Pada gila Masa gila Ha kena Tokki okay, dia akan nikah Atau wakil. Okay. Duna zamani ifaqatihi Ha tengok Tidak Tak boleh tu Duna apa mana Duna Duna tazwijil ab'at Ha anak nak, nak tu Duna zamani ifaqatihi Ay duna tazwijil ab'at Fi zamani ifaqatihi Kerja gitu malam Tidak yang tidak boleh mengkahwin oleh wali ab'at Tokki tak nak mengkahwin Uh, pada masa sembuhnya al aqra ha, Allah piyati ah sembuh pun ya ada lagi sembuh tak mau lelak panggil hilang tapi tak habis lagi dia kena safiah dia kena suci bersih mau sembuh tu 100% dah kita kata ha, pada pada masa dia sembuh tu tak boleh wali abah nak mengahwin karena wali dok dia tu kata wilayah dok dia Nanti dia kahwin dengan orang lain tak boleh tapi ibaqah yang safiati anil anil uh, anil kabil. Hmm. Yang safi yang bersih suci daripada kabil. Bantam engkau, yo ya, nak nak jadi, dah mulai nak jadi yang main itu kabil itu dulu. Ah, tu dia. Bila dia hilang, mata hilang malah dah, hilang malah dah. Ah, kalau ada lagi tak ada lagi, kena safiyah. Lalu ha, tu bayu zawijul akrobu, maka mengkawin oleh wali akra. Pok wali akra panas bangat oki. Di zaman iba pada masa sembuhnya al akra yang tersebut tadi. Apa tersebut? Al safiyah anil khabal tadi tu. Liannahu sebab apa dia mengkawin. Tika sembuh tu liannahu karena ia karena bahwasanya al akra hua wali dia lah wali pihin izin ainaa ah, id kana bi zamani ada pu hina il afaqah ha hina id hina id ketika dia tu sembuh sebagai ifaqatan safiyah mm wa hmm. takun maka jika tidaklah ia ia ifaqatuhu tu sembuh dah tapi sembuh safiyatan anil khaba tidak sembuh molek ha ah, itu aja tu lah macam-macam benda sembuh tak bang gitu jadi kalau kecetak banyak tu nak jadi cicer lagi tu duk bunyi tu. Ah. Ha, Ataleh, zawaj al-ab'adu kata dia, kena mengkawin oleh wali ab'a. Taleh wali tu tak ada lagi. Bila dah tapi kena cari dua lagi bawak molat. Tu dah tak betul bil lagi hmm, tu. Hmm, dia dia. Dia macam tanya dua kali sebekah tu saja gitu. Ha, ha, mai bila? Kata ha, dia, ha, ah, mai bila. Ana dak ulang tu lah. Ah, itu dia. Baik, ha, nah. tengok syarat jaga nak jadi bersihnyo dalam kehidupan kita, rumah tangga pun dalam keadaan dek. Wa min zalika yu'lamu, maka daripada itulah dapat diketahui kan min zalika takrir lah. Yu'lamu diketahuikan anna mukhtallan nadhari. Bahwa seseorang yang cacat tilik kan. Di qabalin fi aqli dengan sebab khabar yang kita panggil sengit dia dalam akar la yakunu waliyan hmm. tidak ada yang tak boleh jadi wali ah bukan gila mena je ya panggil bahasa hani, ni padahal nama-nama Abu nah tak boleh jadi wali bal yuzawijul abadu pakai mengahwin oleh wali abah lah ha cukup warabun khurriyatu pada sana <coughs>